Geeste neem besit van die materie, op die 16e van die tweede maand 1847. Dit is sekerlik moeilik om jou voor te stel, dat in een reendrippel, een sneeuwvlok, een haalkorrel, of selfs in een wolk, een of meer geeste saamgebonde en gepers is, en in so een volume een gewicht kry, waardoor hulle makkelijk omlaag val of na benede gewerp kan word. Een nadere beskrywing sal dit duidelik maak. Jy moet jou nie voorstel dat die gees met die siel soos een stikkie papier saamgevorm word, totdat dit eindelik soos een prop lyk nie. Dit is glad nie die geval nie. Die menselike vorm van die gees bly ongedeerd. Slechts die siel en dan nie haar vorm nie, maar slechts haar specifika, word in die hartstreek saamgedruk. Entree dan in hierdie saamgedrukte toestand, nou gelang die proces meer of minder heftig verloop in die boogenoemde tomeetachtige verskyningsvorm na vore. So met jylle ook nie jylle self voorstel dat, in ‘n halkorrel, a jylle geest met sy siel saamgevorm na benede val nie, maar dit is maar net sy materiële begeert is. Dit word vanwee sy materiële sindelikheid dier die vredesgeeste saamgedruk en word daardier materieel, en swaar. Omdat hierdie begeertes echter een dwingende verlange is van die gees en die siel, word die gees met sy siel dier die niet gevormde materiële swaartepunt daarin getrek, waar dit, vanwees sy materiële eigenskap, noodzakelik gericht moet wees. Om jylle die saak nog duideliker te maak, sal ons een duidelike voorbeeld gee. Stel net een menslike vorm vir jou voor wat saamgestel sou wees uit 'n dun vlies wat met waterstofgas gevul kon word. En as dit gevul was, 'n menslike vorm sou hê en seker dadelik na die hoër streke sou opstyg. As die waterstofgas homself echter skielik in hierdie ballon mens sou verdig, dan sou so 'n verdigte waterstofgas vloeibaar word. Natuurlik swaarder word en deur sy gewig na benede val. Aangezien hy homself echter nie buiten, maar binnen in ons ballonmens bevind, wat dier die verdichting van die waterstofgas die nodige expansie verloor het, word die ballonmens dan ook na die aarde getrek. Die vorm van die ballonmens het nie verander nie, hy het maar net iets wat ingekrimp, as het ware maarder geword en kon vanweer die nietgevormde gevormde swaartepunt nie meer in die hoge lichtstreet bly nie. As die tot waterverdichte gas echter benede op die materiële grond van die aarde dier niet toegevoegde warmte weer in gas verander word, dan sal die ballonmens weer opstuig. Dit is een baie materiële beeld, maar stel toch die geestelike in vergelijking baie treffend voor. Daardoor kan jy die gevolgtrekking maak hoe een geestelike mens, wie sy siel een geestelike ballonachtige buitenvorm is, selfs in sy binneste verdigd, daar die erswaarder word en van sy hoogte af die richting inslaan na die werklike materie. Hier word hier die materiële verdigte van sy sinnelike begeertes, dier die vier van sy in deemoed ontwaakte liefde baie weer opgeloos en hy stuig dan, meer verdeemoedig, langsamerhand op na die plek waar sy wees het thuis hoort. Baie boosgesinde geeste word dikwels tot klippe verdig en val dan na benede, Die oplosingsproces sal dan baie langer dier as wanneer hierdie verdichting maar net sigtbaar word in die vorm van booggenoemde meteore. Baie wat boog hooggebergd is en vooral bo die poolstreke van die aarde ten val gebring word, word selfs lang in bogenoemde verskyningsvorm gehou. Maar dit moet dan wel baie kwaadgesinde geeste wees, waarin baie hoogmoed te vinde is, wat natuurlijk al van helse aard is. Wat na so'n lees met die geeste gebeur, Dit sal hierna nog duideliker uiteengesit word. Voorlopig is dit echter genoeg dat jylle so'n duidelike moendelike begrip daarvan kry van hoe en waarom die natuurlijke verskynsels wat vir die vleeslijke oog sigtbaar is daar altyd iets geestelik daarachter is. Oor die hoe en waarom volg nog enkele beskouwinge.